Most is, most, most jöjjön az a műsor, amit még a legkeményebb férfiak sem vesznek félváról. Egy műsor, ahol a vendégek mindig őszintén beszélnek. Az FM90 Campus Rádióban jön az Apamontapont.hu. Kimondatlan érzések az apaságról, történetek a gyermekirajongásról, a hétköznapok teendőiről. A mikrofonnál porkoláb gyöngyi. Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és a stúdióba érkezett vendégeinket az FM90 Campus Rádió Apamontapont.hu című műsorának adásában. Érdekes téma mai, hisz sportgenerációk, apai harcok, apai arcok címvel próbálunk beszélgetni a mai műsor vendégeivel, és akkor szeretném is bemutatni őket. Kamuti Jenő, akit én Jenő Kert bácsinak csukom. fogok szólítani, hiszen nagyon égről ismerjük egymást, és nagy-nagy tisztelet övezi, nem csak a részemről, Köszönöm. hanem szerintem sok mindenki részéről. Ez embernek is nevezik Jenő bácsit, de ugye azt kell róla tudni, hogy foglalkozását tekintve orvos, de nemzetsportolója. Színbirtokosa, és prima primissima díj birtokosa, de hát nem innen ismerjük leginkább, hanem a párbajtör eredményei kapcsán világban párbaj tör. csak. Tör, tör de pár párbajtőr báján... is volt. Az, az is. Volt, az, az, az játék. Jó, majd beszélgetünk akkor erről is, hiszen világbajnok, Európa bajnok és Jó. olimpiai ezüstérmes, é. és hát számos számos eredmény birtokosa. Ami miatt ebben a műsorban meghívtuk, és szeretettel látjuk, az az, hogy édesapa is vagy, és öt uh, unokának a büszke nagypapája. Így van. Egy fiú és egy lángyermeknek vagy az édesapja, és hát az unokákról majd ejtünk szó. Kulcsár Krisztián, aki a mob elnöke. Szüve. Úgy szintén van köze a törhöz. Én párbajtörhöz vagyok, és szeretettel üdvözöllek téged is, meg a hallgatókat is. Nem is kis közel, hiszen világ és európa bajnok, és olimpiai bajnok ez is térmes, és három gyermeknek a büszke édesapja. Itt már, hogy beszélgettünk a műsor előtt, a vendégekkel kiderült, hogy van némi kapcsolódás azért itt Jenő bácsi és a te családod között is, ami szerintem természetes, amikor sportberkeken belül összekapcsolódnak, és ott összetalálkoznak emberek. harmadik vendégünk pedig Dékán Tamás, akit én a fogok szólítani, hiszen ez, ez a beceneved. A... Sok szeretetet, üdvözlök én is mindenkit. Az előző műsorunkban volt szó erről, hogy milyen beceneveket aggatnak egymásra, illetve aggatunk egymásra és azt hiszem, rajta ragad valaki, és nem is veszük észre, hogy mindennapokban hivatalos körülmények között is néha képesek vagyunk így szólítani egymást pedig a Magyar Sport és Életmód Fejlesztő Kft. ügyvezetője, és annak a Debreceni Sportcentrumnak a gazdasági vezetője, amely a városban azért nagyon sok mindent tesz a sportért, az sportért is, de az sportért is. Annak kapcsán is vagy vendégünk, hiszen itt most apukákkal szeretnénk beszélgetni közel egy órában, de hát mégiscsak az a felelősségezet, ami egy édesapát erhel, vagy valamilyen örömmel ruház fel, ez a te munkádban is érvényesül, hiszen az utánpótlásban a sportdiagnosztikával is foglalkoztok, és az utánpótlás sportlókat próbáljátok segíteni. Igenis, nagyon fontosnak is tartjuk ezt. Azonban okodtam, hogy mi az, ami mégis összeköt benneteket, hiszen itt kettőtök kapcsán a sport, ez megkérdőjelezhetetlen, hallgatók, Dékán Tamásról pedig annyit kell, hogy tudjanak, hogy nagy szurkoló tehát a sport a te életedben is jelen van, egyébként egy fiú fiúgyermeknek az édesapja. Felölteni egy meszt magunkra, az mit jelent a ti életetekben, milyen érzés jelent? Főleg, ha belegondolunk abba, hogy születésünk után kapunk egy meszt. A fiúk kapnak egy kéket, a lányok kapnak egy rózsaszint, ha így veszem, ami egyfajta külső olyan mez, amit hordunk, viselünk életünk végéig. De ti, akik a sportban tevékenykedtek, ha most eljátszanánk azzal a gondolattal, hogy most egy meszt kellene magatokra húzni, akkor ez milyen színű lenne, vagy mi lenne rajta? Talán én vagyok a legőregebb, biztos és <gül> megengedik, akkor én hogy tulajdonképpen a MESZT már édesanyám hasában voltam még, amikor ez megtörtént. Itt volt 1937 tavaszán, a 36-os olimpiai után az Zarajvéka szállóban egy bemutató, ahol Gerevicsi Kovács Rajtsály az akkori olimpiai bajnokok azok voltak. Édesanyám volt velem, édesapámmal ott ültek, nézték, akkor még nem volt út a hang, még hogy fiú vagy leszem vagy lány. Anyám odafordult apámhoz, hogy te mit szólnál hozzá ahhoz, hogyha fiunk születik, akkor abból vívót nevelünk. És Aha. így eldőtt. És uh -huh. voltál választásomat, nem én, de lehet, hogy mégis valahogy <gül> alulról suktam, hogy én vívó szeretnék lenni, de édesanyám ezt eldöntött, és így volt, végig itt kezdtem tulajdonképpen a sportolóid és részben a sebészeti pályafutáson is kötődik Debrecenhez. A mezzé vonatkozom pedig vasutas, <gül> ízig vasutas <gül> annak minden arcolatában. Igen, tehát végig ott, ugye? Végig, végig, végig. pluszban. kezdett. Ott is égeztem. DVSC nevezetű vívó <gül> csarnokban <gül> a vívást, a folytatását annak, eddig 7 éves volt vagy 8 éves voltam, két értem Debrecen, a Gimnázium Jártam, ott laktam a kollégiumban, de DVS-ének a színében, itt egy nagyon jó vívóklub volt van, és lesz remélem is a is, és nagyon-nagyon szimpatikusok a vezetők, a srácok, minden Én örülök, hogy itt is egy perc élet alakult ki és hát azért mondom, hogy én csak a vasútban gondolkoztam, mert rengeteg elődje, a hónap egyébként tudnám, hogy ja. mi az előnye annak, hogy BBSC-s voltam. Krisztián, Mez... te klubban is megfordultál, nem olyan sokban, de... a teljes sportpályfutásomat nézem, akkor valóban három klubbot Tudok megem, én a KSI-be kezdtem egyébként úszóként. Amikor én 18 éves lettem, ez 89-ben volt, akkor még olyan működési környezette volt a magyar sportnak, hogy a ksi elkeletik azon. A KSI klasszikus nevelő volt, felnőtt sportlók nem voltak, úgyhogy ez egy nevelő egyesület volt az én életemben. És tulajdonképpen az én ötúsázó és aztán vívó pályafutásom az a köthető, azzal együtt, hogy a, akkor már levezettem, akkor még a vasaszínében is indultam a de alapvetően egy honvédos versenyző voltam mindig. De azt mondanám, hogyha ha kerül szóba, hogy én olyan korán válogatott az én sportágamban, annyira a válogatottság a meghatározó és sportoló életében, hogy nekem ez a mez talán inkább nemzeti színű lenne. Tehát ebben most nagyon őszintén akarok beszélni. Ennek nincs ahhoz, hogy a pozíciómnál fogva, én most nem akarok honvéd, vagy vasas, vagy fradi. Mm. Tehát én, el, én egész egyszerűen én azt hiszem, hogy miközben nyilván a szívem az ott van ezeknél a, az egyesületeknél, kicsit jobban, mint másoknál, és ez talán érthető, és megbocsátható, mm. hogy ott sportoltam. De mégis, utána 20 éves koromtól válgatott voltam, ez a mez, az inkább válogatott mez. Mm. Deka, hát... én szoktalak téged látni mezben, sokszor. Igen. Nekem a mez az egy közösséghez való tartozás jelent. Mm -hmm. Tehát e, nyilván nagyon sok közösség van. Megdobant a szívem, mert én is a jártam. <gül> Tehát az is egy mez, hogy így mondjam. Én öt éve dolgozom a sportban, előtte egy teljesen másolatban voltam közgazdász egy multinacionális cégnél. Én azért is költöztem hozzá a Debrecenér, mert egy debreceni közösség az a mez, ami nekem fontos. Hát nyilván ezt jól szimbolizálja a Loki, de a sportcentrum is, meg a Deaci is, meg a refi is. És én azt mondanám, hogy debreceni mezbe Mindenképpen. De hát nagyon nagy ereje van ezeknek a válogatott mezeknek. Ugye a futball sokszor esetben megosztó, hogy ez milyen sporták, de hatalmas erő az a közösség, amit mondjuk a focialbim megtapasztaltunk. Hogy, hogy én a Ferihegyen, amikor leszálltam a gépből, és először jöttem kiválogatott mezbe. És ugye volt egy néni, aki nem ismerte a játékosokat, és odajött hozzám, mert azt itt, hogy én már is vagyok. És csak az a mez olyan tiszteletet és olyan erőt mutatott, hogy ez a válogatott pedig is nagyon fontos. Hát szerintem ezek a közösségek nagyon fontosak, és én azt tartom nagyon fontosnak, hogy egy közösségben sokan hogy tudunk egy célért tenni bármit. Mire kötelezi az embert ez, amikor felvesz egy ilyen mess? most amit te említettél, hogy a nénivel találkozván volt rögtön egyfajta tartás, egy tisztelet, hogy ezt viseljük utána is magunkon, hiszen szimbolikus a dolog, hogy levesszük azt a meszt, de azt, amit alatta viselünk, tehát szó szerint az a közösséghez tartozás, egy klubhoz való tartozás, vagy adott esetben egyfajta nemzeti érzés, vagy nemzeti öntudat, azt miután levetjük ezt a meszt, tudjuk-e ugyanúgy magunkon viselni, hiszen a sportolók életében ez valamilyen módon el várás is, főleg aztán, amikor teljesítmény is van e mögött. Mondja te. Hát születem, mondom én, hogy legyek ebben is egy kicsit kereseltenül őszinte, én nem tudom, hogy itt vannak összefüggések. Én, én nem hiszem azt, hogy azért, mert valaki válgatott, mert ezt húz, attól patriotábbá válik, vagy fontosabbá válik a nemzeti eszme, vagy nemzetinek lenni, mert hogyha ezt én így gondolnám, akkor azt is gondolhatnám, hogy a társam 99%-a, aki nem veszi föl, azok meg kevésbé azok. Az egyetlen nem így van az ember, és megint csak én nem akarok értékítéletet mondani, megítélkezni emberek fölött. Valakiben ezek az érzések erősebbek, otthonról hozza, később alakul ki benne valakibe kevésbé erős. Egy dolog biztos. Én inkább erre knyarítanám, hogy azok az élmények, amit az ember a sportban, és itt most kizárólag a válogatott sportolást értem, tehát, hogy a ként képviseli az országot, akkor ez erősödik akár akárhonnan indul, akárhol fejeződik be, de én azt hiszem, és az én családomban erre sok példa van, a barátkörömben még több példa van, hogy teljesen különböző társadalmi környezetből érkező emberek, akik egy dologban voltak közösek, és az az, mm. hogy vállogató sportolókká váltak. Ez bennük, ezt az érzést, főleg a külföldön voltak, főleg, hogy ebben a minőségben voltak, azt nagyon erősítette. Mm. Nekem nem teljesen az a véleményem, mert nem időség kihordja. Mm -hmm. Én azt gondolom, legalábbis nekem az anélkül más, valakire ráhobb a véleményemet. Nyilván a mez és mez között is differenciával -e, kezdődik, ugye azzal az első mezzel, és akkor az, amely gyerekként mondjuk kap egy iskola, vagy pedig egy kis kezdőklubban egy meszt, a loki mezt mondjuk, és az megmarad, és a szívébe marad meg. A mez egy darab, ami szimbolizálja, azt az érzést, amit én belülről érzek, amit nem biztos, hogy el tudom mondani, nem tudom, hogy tudom viselkedni, de hogy szeretnék viselkedni, vagy az látsz, hogy a mozgásomban, a nyilatkozataimban, mindenben, hogy a tartozás Ez a sportnak ez a nagyszerűség, ez a közösségépítő dolog, ami egy életen át elkísér, bennünket, mit tudom én csak mondom, a jövő hét hétfőn, most későben ugye fesek ötöztünk, és ott jártam iskolában, és egyetemben ott végeztem, de a 82 éves vívó mester barátunkat, a német álpít, aki sok embert level a magyar vívó állgatót, neki, és neki is is, és az örökké bvsc és vagy Lokis és egy ünnepeljük vele. A válogatott mez az pedig, én nekem megvan, a 5 olimpján vettem rész, minden öltönyöm, amit megvan? a különböző megvan. Megvan. És ezt csak nem használom. Milyen izgalmas lesz abból egy kiállítás, nem? Hogy ez ott van a szekrényben, de én tudom, hogy milyen jó, is ott alszom, a szekrényben ott van, és ha eszembe eszembe hogy a saját holmijaim, mm -hmm. fontos holmiaim, ez Én vagyok. Ahogy az ember veszik, még inkább fontos. Fianak mm. adtam kölcsön egy melegítőt, mert sír, és, és mondtam, de visszahoz, mert sok melegítőt volt, a is de a válogatott melegítők azok, azok voltak. Meket, hát itt a Krisztián is említette a hazafiságot, én meggyőződésem merem állítani, hogy a, aki válogatott eljutott, dobogóra jutott, és nem még a himnuszt is eljátszották neki, akkor 100 98 biztos, hogy hazafi. Nem tudja letagadni, hogy most én tudom, hogy örömet okoztam a családomnak, a klubomnak, a hazámnak, és ez egy természetes, őszinte, olyan valamit nem kaptam, hanem adtam. Mm. És ettől erős a válogatottság, meg a mez is ennek tartozik. Ugye én teljesen a szújkol oldaláról látom Igen. ezeket a dolgokat, tehát annyira nem volt szerencsém, pedig nagyon szerettem volna gyerekkoromban, hogy egyszer mondjuk gortlőjek valamelyik csapatba. De amit Krisztián mondott, hogy a közösségépítés, ugye én a focimeccset leginkább azért szeretem, mert a lel tehát, és egy olyan homogén csoport, egy diverzifikált társadalomban, egy olyan homogén csoportjon, ahol az orvos, a tanár, a lakatos és a villanyszerelő, annak mindenkinek ugyanaz a szava, ugyanaz a véleménye, és azért csak valamilyen közös értékrend azért egy kicsit közelebb kerül egymáshoz. Jó vagy rossz értelemben akár, de mindenképpen én ezt tartom a sportban az egyik legesleg fontosabb dolognak. És hogy a apa mondta, hát én a fiamat is azért szeretem, hogy sportról futballozik, mert olyan burokba ér sajnos, hogy legalább van interakciója másfajta típusú gyerekekkel báros, falu, stb. stb. És én ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy tényleg egy olyan közösség, ami egy speciális szervezeti célért van, de azért ott egyek vannak, és ugye csak van értékátadó szerepe valamilyen módon ezeknek. Hát mindenképp, sőt, van is egy olyan elv, hogy minél több közösséghez tartozol, annál egészségesebb vagy, és ugye azt mondják, hogy legalább öt ilyen kellene, hogy legyen. Ugye ennek az első alapja az a család, aztán lehet baráti kör, lehet egyházi közösség, sport, közösség, bármilyen, de hogyha ez megvan, akkor valamilyen módon az ember elégedetnek is érzi magát. Itt a mez kapcsán is kicsit tovább lépve, ugye ez egyfajta elvárást is mutat, hiszen valóban, ha én meglátok egy válogatott mezben valakit, akkor tényleg van az emberben nézőként, vagy kívülállóként is egyfajta a tisztelet és meg valami elvárás, valami eredményt, hogy produkáljon. És hogy ennek tükrében, hogy jó vagy rossz, ezt persze lehet feszegetni, de itt a mai téma kapcsán, hogy sportgenerációk, és ugye itt Krisztiánra nézek, mert a felkumban szándékosan nem akartam a kulcsát győző nevét említeni, hiszen Krisztián ül itt a maga teljesítményével, hogy milyen, és ugye Jenő a te életedben pedig ugye az az érdekes, hogy a családotokban majdnem mindenki vívott vagy párba töröző, tehát a feleséged is, ha jól tudom, a gyerekek is. Tehát, hogy itt van egy lefelé menő generációs irány. Krisztiánnál pedig egy felfelő, hiszen egy olyan mester a nagybátyát, sőt, ugye a édesapád is válogatott korosállabdázó volt, nevelő papádi sportoló volt, hogy elvárása -e ez részünkről, vagy átadott genetikai dolog van-e a mögött, hogy utána generációkon át sportolók lesznek. Tehát ez lehetőség, vagy tulajdonképpen néha akadály is az ember életében, hogy kívülről olyan terhet tesznek egy-egy ilyen sportolóra. És akkor itt lehet emlegetni az egerszegi Krisztinát, akitől ugye mindig megkérdezünk. Leszik, hogy na, melyik gyereke fog akkor úszni, és biztos úszó lesz belőle. Rossz az, hogyha sportol ugyan, de nem annyira tehetséges, vagy maga a sikeres sportoló akar ráakasztani valakire egy, -egy ilyen szerepet. Focsánat, hogy megint magamat ragadom a szót. Itt két példa ütközhet majd most, egyik a Krisztián, a másik az én példá, mert mindeketten ugyanazt hogy én gondolom én is világban őket akartam nevelni valami a legalább. Magyar Tehát a majd, szándék majd, meg volt benne is valami. és meg volt benned. Is, de is, fiam lánya mindeket elkezdett hírni, szeretik a közösséget, a jókat beszélgettek, vittak, de valahogy egyrészt lehet, nem volt van tehetséges sek Ők maguk nem voltam tehetséges a, az egysző, amilyen nekem, a, aki megfogott maga az, az, az én trénem az a dr. Bajbél, az kapám volt, és minden, ha még, a, hogy vegyem, a szexuális életemet is befolyásolt, mondta, hogy... Már e, milyen értem, hogy mikor vagy hol? Igen, ah. igen, Szóval mondom, én, ennyire, ennyi 18-20 éves korom, az mm. azt mondta, hogy nem, most nem mondom, ez nem a rádió téma. A gyerekeim, akkor kezdti el, abba az lecsejük azt mondta neki, mindenket a a mondta, hogy, hogy apát oké, ezt jobban csinálta. De majd többet kellett. És, ez is, és akkor így csinálták, próbálták, az én kedvemért, hogy legyen, de már elment a kedvük, mert ott, ott mindig, és szeretik az apukat, ma is hála neki jó a de éreztették, ezt tették, mert de soha nem lesz olyan jó, mint az édesapád. És bármilyen felnőtt gyerekben az ambíció nincsen meg, és nincs az a Elszántság, hogy én valami akarok várni, akkor abban nem is lesz semmi, semmi és így abba hm. Minden, Mindegyik. Az unokáim viszont is meg, akkor próbálkoztam az unokáimmal, én is nem vagyok vívomester, de még vívó zubbantettem, hogy most én adom. A leckét a unokáimnak, és összeszedtem magamat, hogy amit az én mesteremtől tanultam, hogy azt tanítsen, de az mégsem volt ugyanaz, mert a mesterem nem én vagyok, és nem úgy tudtam csinálni. A szóval gyakorlatilag most egyik, mindenki sportol, de nem védnak. Könnyű volt ezt elfogadni neked? Vagy nem. Nagy vívódás nem, nem. Nem. Nagy volt Nagyon szerettem volna, hogy valaki. Mm. Vigyel tovább. Eztem. eljutott volna a válogatosság. Uh -huh. Azt még nem szerettem, mert számtalan példa van a sportban élve, látom, hogy mit szenvednek sokszor a szülők, a gyerekeik miatt, hogy legalább legalább az utolsóként bekerüljön és ott legyen a válgató, és rossz helyzetet teremt. Tehát a szülőnél is, most nem szándékosan nem mondok neveket, különböző sportákban azt a kezve. kezdve. Víváson át, mm. hogy, hogy a szülő mit megpróbál még adott esetben inkorrekt dolgot is csinálni, hogy az ő gyereket, a hogy hát, tegyétek már be. Nehezebb talán az arany putat megtalálni, és nem is biztos, hogy tudunk olyat mondani, hogy most ez jó vagy rossz volt, hiszen az élet később bizonyítja, hogy úgy volt-e vagy nem. Ugye, Krisztián, te esetedben te úsztál, öttusásztál, és aztán végén mégis ugyanott kötöttél ki, ahol. Én gyerekes hallgatni, teljesen más környezetben nőttem föl, és más, tehát ebben az értelemben, tehát csak a sporthoz való viszonyulás, és más adok át a gyerekének, és ugyanakkor teljesen fölforlak szabadítani majd az alól, amit esetleg kritikaként érezhetnél. Az én életemben, a gyerekkoromban, vagy a húgom életemben egyáltalán nem volt erre. Mm -hmm. Tehát teljesen természetes volt az, hogy olimpiai világbajnokok vannak a családunkban, mindenfelé bárhova nézek, és a baráti társaságban is olimpiai bajnokok jönnek, és, és jönnek, mennek a balcók, a törökök, a kamutik, a, a nemerik, a smittek, és a másik az olimpiai bizottságának. Tehát teljesen természetes mm -hmm. közeg volt. Percig nem merült az föl, hogy ne sportoljunk, de ennek semmi köze nem volt ahhoz, hogy az édesanyám vagy a neveli apám, vagy bárki a nagybátyám olimpiai bajnokot vizionált volna az a húgápolónok öcséből, hanem az egészséges élethez, a normális jellem, személyiség kifejlődéséhez ezt nélkül összetettenek tartották. És a volt elvárás, az az elvárás létezett, de az, az kizárólag a tanulás irányában, és legyél normális ember kisfiam. Tehát ez megvolt. Az meg volt, hogy igenis mennyire úszni. Én nem az életem úszó, mert belőlem, én nem tudom, Margitai András szerettek volna a nem azért mert az egy alapsporták amit mindenkinek, és ma is, a tőlem megkérdezik, hogy mit csinál a gyerekkel, azon mit leúszni, amikor a, a gyerek kicsi. De semmifajta ambíció emögött az én szülém részéről nem volt. Ugyanakkor, amikor úgy alakult szerencse, odafigyelés, körülmények, nem tudom milyen összejátszással kapcsán, hogy kiderült, hogy van érzékem, van ambícióm, van lehet, és akkor, akkor természetesen a családomban az érdeket,ek, ez itt a nevelőapám volt és a nagybátyám mert azok mindent megtettek annak érdekében, hogy ez belőlem kijöjjön, de semmi fajta görcsösséget, erőltetett dolgot ebben nem lát. Én nagyon igyekszem hasonló lenni, a saját gyerekeim felé nekem a kisebbik lányom és a fiam még mindig vívnak, tehát uh -huh. ők aktív versenyzők. Ők, évesek, a, ők A 20 éves a lányom és 17 éves lesz a fia most nyáron. Uh -huh. Az, ami nagyon fontos itt, és én, és mondd, mondd meg nekem, hogy, vagy nekünk, hogy tévedek-e, vagy nem, hogy nagyon nagy a kísértés, hogy ezt az ember erőltesse egy olyan embernek, mint amilyen a jelő meg én. És azt is megmondom, hogy miért. Mi látjuk, hogy ez milyen marha jó dolog. Uh -huh. Mi tudjuk azt, hogy mit jelent sikeres sportórak lenni, milyen ajtókat nyit meg, mennyivel könnyebbé teszi az életet, milyen kapcsolatrendszert ad, milyen érzés fölállni a dobogóra. Én, a Kamuti Jenő, amíg él, és amikor már nem ér, akkor is hiába volt fantasztikus sebész, a Mav főigazgatója, egészen elképesztő sportvezetői karrierben van még mindig benne, ő mindig elsősorban vívó lesz. Mm, igen. Hm. A Kamut-Jenő mindent a vívásnak köszönhet, most hogy, hogy rólad beszélek, hogy könnyebb, van. mindent a vívásnak köszönhetsz, és ezt miután érted, érzékeled, szeretnéd átadni, vagy szeretted volna a gyerekednek vagy az unokáidnak is ezt a fantasztikus lehetőséget megadni. És ez bennem is megvan. Ugyanakkor ez egy nagyon nehéz út, nagyon hosszú út, nagyon keveseknek adatik meg, hogy eljutnak arra a szinte, amilyen szinte mondjuk a Kamut-Jenő vívott. És kell egy bölcs mer és, mer és a vége, hogy azt mondod, hogy igen, hát te nem ebbe fogsz kiteljesedni, hanem ki fogsz teljesedni a saját szakmádban saját hobbitban, a zenében, bármivel, amit, amit éppen csinálsz. Nagyon szépen a tényleg. Én biztos nem tudtam magamról ezt elmondani, de tökéletesen igazad van. Ezt én 18 évesen, 20 évesen hallottam a bajból által az átkos idején, ami zavaros volt ugye a vegítélés a sportnak is. De ő azt mondta, nekem, és elis is hittem neki, olyan nevelést kaptam tőle, és könyveket és nem csak vívó iskolát adott, hanem művelt is közben. Csináld végig a sportot, mert fogalmas nincs, hogy mikor, melyik ajtó nyílik meg ezzel könyveket. Ez tényleg így volt, hogy amikor megszereztem a diplomámat 63-ban, akkor az, hogy testem maradhattam, és jó állást választhattam, nyilván, miután BVC-ben voltam, nem volt kérdés, hogy én a MÁV van rögtön elkezdhetek dolgodni. Vagy még egy szintén a sportnak köszönhetően, mert sporttal kapcsolatos, mint versenyzők, és több, mint vezetőként is, hogy a az orvosi pályafutásom egyik, hát választó íze volt szinten, mert a feleségem is sokan segített, mert támogatott ebben a ő is orvos volt. Pesten rendeztünk egy világbánosságot, vívót, én a barátén meg szóltam, hogy gyertek itt egy családostól, és utána gyertek a Balatonra, és legyen egy ünnep, versenyeztek, családít van Balaton, én minden teljesítek, segítek. És ez így történt, nagyon boldogató, és akkor nekem egy vágyam volt a francia sebésziskolát megismerni valamilyen formában, mert hallottam, meg láttam, mindig sporttal kapcsolatos, azért mindig a szakmám nem volt vele, és így tanulni. Így jutottam egy ösztöndíjhoz 40 évesen már Bordóba a vívás segítségével, mert amikor a Bordói Egyetemnek volt 20 helye, abban nyilván számított az én sport múltam, meg a vívó múltam is. És amit ott tanultam, az az egész Sebészeti karrieremet meghatározta a szemléletében, újdonságokban, meg amit ott tapasztaltam. Egy másfél keresztül. Kint egyedül, az ja, Most azt is mondhatok, hogy egyébként olyan lehetőségeket is nyit meg, amiben egyébként nem igen. biztos, hogy gondolkodna valaki más. Lehet, úgy. Ami még nagyon érdekes, hogy itt mindig sportolókat látunk, és hogy mindig ott van a kérdés, hogy jó, de ha abba hagyja az aktív pályafutását, akkor mi lesz vele? Ebben is ott van a sportvezetőknek is a felelőssége, mindenkinek, aki utánpótlás sportol, és ebben a rendszerben tevékenykedik vagy dolgozik, és hogy mennyire fontos, hogy legyen valami szakmája vagy valami olyan elfoglaltság, ami mentén gondolkodhat. Aztán ez egy kérdés, hogy valóban ott maradnak akára, akár, hogy ti, mint sportdiplomaták, sportvezetők, hogy. Ehhez a, a, annyit tennék a... bocsánat, hogy a, a, nyilván a, a ti azért a nemzeti sportolói, hogy egy ki körde, de hogy ez a közember, meg az átlagembernek a nyelvérésre fordítható, hát számtalan ember van, aki úgy érzi, hogy valamiben sikeres van egy és a következő generációnak szeretné átadni. Ez egy é, gazdasági a generáció generációáltás, az ilyen esetekben is nagy probléma. Számtalan egyéb szakmában jó óriási dilemma, hogy amiben én hiszek, abba kell -e hinni a fiamnak. Értéket is mutatja példát is, de az ő egyéniségét is hagyja feléni, hát szerintem ezen balanszírozunk nap mint nap. És nagyon nagy élmény hallgatni, hogy ez hogy történik, de azt gondolom, hogy meg lehet találni az aranyutat. Én azt gondolom, hogy a gyerekek kellő bölcsességgel látják ezeket a dolgokat. Én még azt mondom, hogy gyerekeket csak elrontani lehet, de az, hogy ilyen példát, meg ilyen versenyelünk kap valaki hogy egy adott közegben már otthonosan mozog, vagy te is az biztos egy nagyon-nagyon-nagyon nagy előny a többiekhez képest ez annyit hozzá, hogy tekintetében, a tekintetében mind az univerziáli, a FIZU Egyetemi világszövetség tekintetében kiemelkedő fontosságot kapott a kettős karrier, uh -huh. hogy egyszerre támogassa a sport vezetésnek is és a sport biznisznek is Ezt így is, is hívják, hogy kettős karrier? Tehát Én a, egy, kaptam most egy-két a pályafutásom utána az Egyetemi világszövetségtől, az az a ah. és ez egy Sőt, nem árulunk el titkot, hogy abban a jackiben érkeztél el, mi kérdeztük, hogy minekkor üvidítésem van a, a hátunk. Igen, igen, szóval és is, is mindenben segített. Annyira hittem abban, hogy a sport fontos lehet, amikor már beéltem az, hogy főorvos voltam, és pádatot írhattam ki asszisztensnek, valaki nyugdíva ment helyére, mindig benne volt negyedik pontként az, és előntéve az az, aki rendszeresen sportol. Igen. És nem csalódtam, és a sebészetben sokat szeretett. Hogy ez, ez nagyon jó hangzik, és azt gondolom, hogy a vívás lehet egy specifikus sportág, Igen. de azért az edzők nagy része az azt mondja, hogy és sportol, és majd a tanulással lesz valami. Nyilván ez sportága válogatja, meg edzője is válogatja, de én is azt gondolom, hogy nagyon fontos, és nem csak azért, hogy utána legyen, hanem teljesen más számú életet kap. Tehát én az, abba hiszek, amit te is mondtál, hogy minél több közösség, minél szélesebb látókör az adott helyzetekben nagyon sokat segített hát a sportolnak. Ja, mert talán é. ebben ezek a minták, a családi minták ott kell, hogy legyenek, és ebben pozitív, vagy negatív értem az elvárás is, hogy ezt jó, hogy csinálja valaki. Én hogy, hogy legyek azért most egy kicsit sarkos, tehát az az edző, amelyik lebeszéli, nem támogatja a, a gyereket, abban, hogy tanuljon, az, az nem gondolom, hogy jó úton jár. Uh -huh. én, én amikor a kettős karrier beszélünk, az már egy, nekünk ez egy, ez egy rendkívül fontos feladatunk a Magyarolimpia Bizottságon, amivel nagyon Komolyan foglalkozunk, de szomorú vagyok, hogy ezzel foglalkozni kell, mert igazából nálam a prioritás, és ezt hagyom mondjam, keres korábbi versenyzőként, az akkor is a tanulás maradt. Tehát én, amikor a 90-es évek elején bekerültem a válgatotba, akkor lehet, hogy aki akkor élt, hogy ebben maradnak természetes, de már lehet, hogy nem mindenkinek természetes, akkor a, a rendszerváltozás azért nem hozott egy teljes, komplet kulturális változást a magyar társadalomban. Az akkori sportvezetők azok, azok az emberek voltak, akik a 60-as, 70-as, 80-as években szocializálódtak, akik azt gondolták, hogy itt sportálások vannak, hogy az, aki sportolni akarnak, az legyen az első, hogy ne folytassam. Amikor én bekerültem a válgatodba, és jártam az egyetemre, aztán a másik egyetemre, és elkezdtem dolgozni, akkor teljesen világosát tettem a Magyar Vivosz akkori vezetése felé, és még a saját nagybátyámmal is konfliktusaim voltak, csak hogy éreztessem, uh -huh. hogy ez nem jó vagy rossz ember, uh -huh. hanem egész egyszerűen a helyzet meg nem értése volt. Hogyha engem választás elé állítanak, hogy én most elkezdek el 8 órában dolgozni, vagy és uh -huh. egyetemre járni, vagy a sport, akkor abba fogom hagyni a sportást. Ez nem is uh -huh. kérdés. Az, hogy valaki teljes, épp, egészséges életet éljen, ott nem kérdés, hogy az első helyen van, és ezt a Magyar Olimpiai Bizottság Te elnökeként is. mondom, és talán ez hitelesít, az, az, az nem a sport. Uh -huh. Ugye? Tehát világos, hogy Igen. az a fontos, és utána, amellett az én nevelő apám úgy lett öttusában, ami nem gyerekség eh, olimpiai bajnoki és négyszeres világbajnok, hogy közben appalin elvégezte a jogi egyetemet, és közben elkezdett el dolgozni. nem tudom tud, hogy vesz az orvos egyetemet, Társán... de ebba biztos vagyok, hogy nem levelező tagozaton végezted el. Nem nagyon <síns> lehet. Nem nagyon lehet, és egyből elkezdtél dolgozni, és így váltál vívóvá. Tehát én szeretnék mindenkiben teljesen. Ezek nagyon fontos dolgok, hogy ezeket kimondani valahogy. Szerintem ezek a legfontosabbak, és ugye annyival egészítem ki az, hogy a negatív képet festettem, hogy szóba az, hogy nyilván mindenki támogatja. De a hét Igen. köznapokban, Igen. amikor azt mondanod, hogy tényleg tanul és tényleg csinált, az egy kicsit azért már rányolja a képet. És ugye mi azt tapasztaljuk, hogy elkezdnek a gyerekek óviskorukba sportolni, áltanási iskolája, az még könnyebb megy, ide verseny, oda verseny itt a környéken, és akkor eljön egy pont, amikor azt mondod, hogy vagy komolyabban veszed a sportot, és csak arra áldozol mindent, vagy abba hagyod. Igen. És nem látjuk azt a közti rést, amikor olyan, hát majd még lesz belőled valami, de hát tanulja elsősorban, de azért sportolgassál is, mert ugye nagy a eredménykényszer az utánpótláskorba is sajnos ez a céleményem, és valahol elveszik ez a dolog. És amikor már valakkor jár, hogy egyetem, meg sport, olyan leterhetsége van, hogy nagyon-nagyon nehezen, és nyilván van megint ez is sporták specifikus, nagyon nehezen tud részeni aktívan az egyik és a másik területen. Nálunk is vannak jó példák, de az általános az az, hogy nem tud ebbe aktívan is hmm. olyan módon venni. Általános, bocsánat, hogy ehhez kacsonyosan mondanám a dolgot, hogy általános jelenség Magyarországon, többiről nem erre mi van Franciaországon mondjuk oroszoknál, hogy a krízis a magyar sport eredményeivel is, van egy váltás, amikor felnőtti válással, érettségi táján, 18-20 év Magyar sport, hála Istennek, az erős az utánportlásunk. Minden sportnak megvan a maga utánportlása. Egyes sportág át tudja vinni a felnőtti válással együtt az eredményhozását, más sportágnál meg választó víz, és abba adja valami különböző okok miatt és ez is egy fontos uh, megoldásra váró kérdés a magyar sport területén. Annyit tegyünk hozzá, hogy a Debrecen egyetem maximálisan támogatja egyébként a sportot is, illetve az idejáró hallgatóknak a sportszintű sportolását. A DEAC, ugye a legnagyobb egyetemi klub a Magyarországon, 23 vagy 24 szakosztály. 26 is. <gül> hogy, és tényleg ezeken itt... a sportokon látom, hogy óriási dilema nekik önmaguknak is, Teszem. hogy az adott idejüket hogyosszák be, az korlátozott. De... Ez egyfajta rendszert is kialakít azért minden. Életében. Tehát én, amit kívülről látok, hogy ami hihetetlen hozadéka is, talán ezt tovább is tudjátok adni a gyerekeiteknek, hogy táplálkozásban, tudatosságban, napi beosztásban, ha lehet azt mondani, nem vesznek el annyira a kütyük világába, vagy ez mindenféle játékban, bár itt ugye az esport kapcsán, de ez egy külön műsor lehetne, nem ide tartozik. Kedves hallgatóink, önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják. Vendégeink a stúdióban, Kamuti Jenő Kulcsár, Krisztián és Dékán Tamás. Egy olyan játékot, ha lehet ilyet, játszhatnánk, Én megnéztem a vívással kapcsolatban milyen kifejezések vannak, szó szerint amiket ugye terminusban rögzítenek, hogy mit jelent például egy akció, egy asszó, büntetés. És felírtam ide néhányat, amiről azt gondolom, hogy a családban is ott van és jelen van. Ezek a szavak, hogyha most néhányat mondok nektek, kiválaszthattok belőle néhányat. Hogyan élitek meg, vagy éltétek meg a páston, és hogyan élitek meg ezeket esetleg otthon, vagy mit jelent az életetekben. Tehát itt az akció, asszó, büntetés, csel, fejvéd, közelharc, lépés, lerohanás, vagy második szándék. Ugye ezek tipikusan Igen. dívással kapcsolatos kifejezések. Néhányat ismerünk, úgy hétköznapi emberek, mondjuk a második szándék, azt el kell olvassam újra, és gondolkodtam, hogy a mit jelent, de hogy nem. Csak a második. Erre, nem konkrétan erre gondolok, de hogy ott van a büntetés, a csel, ami ott van minden nap a gyerekeinkkel kapcsolatos viszonyunkban. Tehát ebből bármi olyan történet most beúrik a fejetekben, amit a mindennapokban megértetek, akkor a szívesen menni. Most én kezdem. A családnak olyannak kell lenni, hogy például legyen maga a családi uh -huh. millió az otthon, amikor együtt vagyunk, amikor hazajövök én, vagy hazajön a gyerekem, vagy az önökám, vagy, valaki, vagy a valami társam, és a viselkedésükben pedig az elsődleges dolog, amit én nem mondtál, a nyitottság. Uh -huh. Ott nem lehet csak őszinténnek lenne, Salada, de ott is van a második szándék, hogy azért csinálom, például uh -huh. tudom, a gyerekeknek azt mondom, hogy ha kitűnő leszel, vagy jeles leszel, akkor megyünk a hopokra síelni, uh -huh. vagy kitűnő, akkor esetleg az, is megleszkírozzuk, mert ez finanszális sokok miatt is mert Példák, vagy történetek, saját történetem, és én azt tapasztaltam hogy a gyerekeket, nagyon érdekli az ősei, anyapjának a történetei nehézségei, főleg a nehézségekben való kimászás adott esetben, és hát a kommunikáció, a közösség. A családban is beszélgetést, és most a kütyüket az, én, az engem is zavar, és a velem beszélget, az orakám is közben játszik és nézi az internetet, de nekünk még könnyen volt, mert akkor tényleg sokat beszélgettünk, és az nagyon sokat jelentett. A sport és az én gyerekeim, mikor vonatta jártunk, hogy akkor még nem volt repülő, az 50-es, 60-as évek voltak, vagy 70-es években, és még Pálisban versenyre kusett, oda... 20 óra, Azó, jó, jó voltak ez. már egy összetartozás, mert a csapatod is hogy vele, és akkor mint tudom én este 80-20-kor érkezett az Orientez, persze a keretívből a feleségem kiosztott a két gyereket, akkor nyilván váltak a kis ajánlikot, amiket hoztunk, nem nagy dolgok, hogy új farmert mondjuk, akkor éppen egy trapperenkéből volt, ők büszkék voltak, hogy nem trapper, a mi Az mikor volt, Jön, bácsán, mert a trapper mikor? Jó? Az jó, a 70-es Nem. Később, hát nyolcsonas évek eleje lehet. Akkor az mindegy. Az ott az első farmer így Magyarországon talán, ugye? Igen, az utána jött a Lévisz, és akkor menő volt, akinek igen. már Lévisz is volt. Hát igen, de más is, szerúzáltak de törekedtem én törekedtem is arra, hogy valami érdekeséget mondjak. És azt tudom, és az mondják most is, hogy az a feleségem hazavid bennünket, és akkor kész volt a vacsora, vacsoráztunk és én csak meséltem, csak meséltem a sanzerizéről, a erről, arról, néha színesen, néha mit tudom én, a fiam mondta legutóbb is, hogy előszem, amikor azt dumáltad belénk, akkor hat éves volt, hogy a repülőgép szárnyai, és milyen jó volt és ne, nem tudjátok, ez a hazudtam is valos. Egy, egy kis csel volt. Szívesen próbáltam volna <gül> nem. Mondani, de a vívás tényleg maga az élet. Mm. három szót jegyesztem meg, hogy arról beszélnek, az egyik az az, az szó, ez, ha esetleg a hallgató nem tudják, ez a vívók a magyarul csörtének szokták ki mm. ezt vívó soha nem értik el szántani, hogy ezt A Dávit Sándor szoktam mondani, és senki <gül> másolta kép, tehát vívó, vívó ezt soha nem mondja, mi a szónakívük az egy egymással vívunk. Tanultunk valamit. Egy, egy meccs, vagy nem tudom, uh -huh. hogy lehetne más. Hát azokat mindenki vív minden a munkai, a tehát ezt szól, hogy így képzeljétek el, ezek, ezek vannak különböző csaták, a legártatlanabbtól, a kimosogateltől, a, uh -huh. a komolyabb be. Csatákig, tehát... Lehet, szok... még a gyerekek igen, igen, tehát igen, a ígen, a így, így, is a legnagyobb is. Kétvány egy egyetemre jár, uh -huh. de, de otthon van. Tehát asszók, az azok, azok, az a szinten napi, mindenkinek az életében ott vannak. Ez a második szándék, amit én azt mondom, hogy talán érdemes egy picit ugye ebbe belemenni, ez nagyon-nagyon, én azt mondom, tipikusan vívó kifejezés, egy kicsit ahhoz a szellemi tevékenység tevékenység. tevékenységhez kapcsolódik ami miatt mi vívók szeretjük egy kicsit a sakkhoz hasonlítani mm -hmm. a fortágunkat, tehát kicsit túljárni a másiknak az eszén, egyel előrébb gondolkodni, mint hogy az ellenfél gondolkodik. Ez a másik szándék az azt jelenti, hogy gyakorlatilag kiprovokálom egy reakciót az ellenféltől, amit én pontosan tudok, hogy jönni fog, és akkor én arra már fogok tudni reagálni. Mm -hmm. Tehát magyarán, amikor én tudom, hogy az én családtagom, csak Dafke mindenre nemet mond, amit én mondok, akármit mondok. De ez akkor előfordul, van e Van van e valaki nem, de ha volna ilyen, Igen. hogy én tudom, hogy kapásból nem lesz Az, akkor én már direkt az a másik szándék, hogy én azt, amit nem akarok csinálni, azt fogom javasolni, mert arra majd nem lesz a válasz, és akkor így meg tudjuk. Tehát ez a, ez a klasszikus vívó gondolkozás. De ezt onnan szándék. hozott? Tehát azt a technikát vagy módszert, hogy ezt te tudod alkalmazni a családéletben, életben, ez a pályán megtapasztaltakból is talán? Ez egy picit kitál az ellenfél, egyetlen. Egy Előre gondolkodni. ezért azért én azt gondolom, hogy nem kicsit olyan arrogánsan, nagyképű volt ezt a vívó privilégumának. De a vívó gondolkodásában ez a fajta másik ben, szándék uh -huh. létezés ez alapvetően jelen van. Harmadik pedig a csel, amiben semmi turpisság, semmi Rosszindulat. Rosszindulat, szülel, vagy szülel, vagy rossz indulat, vagy rossz hiszeműség nincsen, a, Csigye, a csel ilyen. szúrás, a csell vágás, az ugye talán az, ki lehet, talán az ember úgy tesz, mint hogy az egyik oldalon fejezze be, a másik oldal véd egyet, és akkor az kikerül, és a másik oldalon uh -huh. fejezi be, tehát ezt kb. így kell elképzelni. Az a lényeg a csellnek, és az ember mindenkinek az életében szerintem ilyen cselek vannak, az a leges-leges legfontosabb, hogy hitelesnek kell lennie. Uh -huh. Tehát, hogyha arról szaglik, hogy az kamu, akkor hogy én igazából nem akarok oda szúrni, hogy én nem akarok oda menni, nem akarok oda vágni, nem így gondolom, akkor az ellenféle nem fog reagálni. Tehát annak olyan hitelesnek kell tűnnie. A csel előkészítése és végrehajtása nagyon-nagyon fontos, mert hogyha ott bármifajta hitelességi kérdés fölmerül, akkor az a csel az, az nem lesz, szóval az ízgi. ellenféle nem fog reagálni. Ez Tát, Tehát, a, tehát ezt, ezt ezt. Egyet szeretnék Krisztiánhoz hozzátenni még. Azt szeretném elkerülni, hogy a hallgató ne azt gondolja, hogy a csel vagy pedig a másik szándék egy rossz dolog. A nem csalás. Nem csalás. Nem csalás de... az a játékhoz hozzáadott. Nekem egy kicsit ilyen csibérség, tehát hogy hát van az az benne egy is, olyan, hát abból fakadó dolog, ami nem rossz szándék, van, hanem egy kis. Kétségtelenül éljük, győztessem belőle. Tehát én értelemben ez egy törekvés, de hát. Az élet ilyen összetett, de semmiféleképpen most a ferpé beszélve, vagy akkor hol a ferpé? Tamás, neked mit mondtak ezek a szavak, ugye hiszen ez a családban? Nem is tudom, hogy ennyire értek a víváshoz, de én hogy mondom? Mert pont ezek a dolgok, amik nap mintan dinámázunk, és ugye amit Krisztályán mondott, a hitelesség. Tehát itt ugye a gyereknevelés csak a műsor egyik témája, és hogy a gyereknevelésben a hitelesség mennyire fontos, mert mondhatok bármit, előadhatom a világ legnagyobb teóriáit, az mennyire fontos, a gyerek azt fogja mondani, hogy én hogy élek. Azt mm. látja mintának, és ha hiteles vagyok, akkor követi, ha nem vagyok hiteles, mert nem követi. Ényben. És ez talán az élet más területén, a munkába, a tudományba, talán minden területen ez van. Ha valaki hiteles, akkor megbecsülik, respektálják. Mm. És ugye hát nyilván, amit a sportolók kollégák mondták, hát a sportba, ugye le kell győzni a másikat. Tehát erről szól a játék. Igen. Ugye, ami, ha játszunk, akkor nagyon komolyan kell játszani. Az életbe én úgy azt képviselem a közösségbe, közgazdászként is, hogy nem feltétlenül kell legyőzni mindenkit, hanem vannak mind-b -mind helyzetek, de ezeket az eszközöket azért minden percben, minden percben. Hát sőt, ez a vívásban van win-win, ugye? Az együttes találat. ez kicsit igen. más, az vagy más, hogy Meg a <gül> a kommunikációs kérdés, az lúz, lúz, vagy Lesz win, -win. Igen, igen. Hát igen. Csak, csak, csak együttes találattal nem, nem, lehet, nem lehet nyerni a igen. igen. A műsor végéhez közelettén maga a műsor címe, hogy apamonta.hu. Az mit akar nektek? Mi jut róla eszetekbe? Van-e olyan történet történetmondat, ami visszacseng a fületekbe, vagy amit már esetleg írti, akiknek nagyobb gyerekeitek vannak, ugye a más neked 9-10 éves Doni, hogy már esetleg emlegetnek, vagy tudják, hogy nem ezt apa azt mondta, és akkor ez biztos, hogy így van vagy. Emlékszem, vagy akár a ti szüleitek, vagy nagyszüleitektől van-e valami ilyen, ami emlékezetes lehet. Én egy dolgot mondok a gyerekemnek, hogy mindent észre, és azt már szegény, már <gül> Hát Én azt tanítom neki, hogyha számtalan a helyzetbe fog kerülni, amire nincs tapasztalata, nincs információ, nem tudta, akkor ne jeljen meg, gondolja végig, és amit ő gondolni fog, az a legjobb. Uh -huh. Bármikor elválunk, az utolsó mondata az, vagy az utolsó izza, uh hogy -huh. így mutatom a homlokomat, és akkor azt tudja. Már unja, de már visszamondja. Szeretétségészek a gyerekek, amikor én ellenkező viselkedek, akkor mutatja, hogy. <gül> ja, <gül> hát, mert, mert hogy a tükör, ez működik. Abszolút, olyan, sőt, sőt. Sőt. Már mutatja. Én most a, ezt a választ leviszem a teljes hétköznapiság szintjére, mert ugye azt kérdezett, hogy ide... van egy, ami most eszembe jut, amit szoktak tőlem mindig idézni, mert nagyon szeretik, és most már nagyok, de kicsik voltak, ez akkor volt. Érdekes. Én vagyok, a, szerintem az egyedüli az ő környezetükben, és ez minden háromra vonatkozik, aki azt mondja hogy annyit tegyél, amennyi jól esik. Én nem tudom, hogy más családban hogy van, <gül> de, de az én gyerekeimnek már mindenük tele volt azzal, hogy egyé még ne hagydott, még egy kicsit egyébként, de nem ízzik kislányom, nem ízzik. Imádtak velem egy asztal ülni, de hiába volt cingára a lányom meg, és mindenki aggódott, hogy nem eszik. Soha egyetlen egyszer nem tukmáltam egy adatot, se is ettől ők nagyon-nagyon boldogok voltak. A felnőtt lányében most alkalmam volt Lozánval, kicsi közelebb kerülője, így dolgoztunk a tekintetében, és együtt vacsoráztunk ezt, és kérdeztem tőle, hogy uh, ki nevel meheteket? Apád vagy anyád. Bocsánat, meg nevét csak, úgy érdeklődöttem, hogy érdeklődöttem, hogy hogy történik nálatok. És így elgondolkoztak, és minden kettő mondott egy véleményt. Két különböző lány különben, tele humorra, nagyon szeretik egymást, és érződik, hogy valahova tartoznak. Átsugázott minden mondatukon keresztül, és akkor mondta, hogy hát tulajdonképpen édesanyjánk remelt, mert ő többet volt velünk. De az igazi hatást apánk kaptuk. Mm. És ez tényleg így is van, ennyire ismerni őket, hogy, és általában jó családi szerkezetben, most mondom mindezt ezt a férfi módon, nem leértékelve, de a bázis, amit én is, amit kaptam, hogy én anyámtól kaptam a legtöbb érzelmi, meg praktikus dolgokat. Például mutatásra hogy mondta meg, hogy szólt, meg és az édesapám, aki akkor így, hát el volt foglalva elsősorban a munkájával, amit te mit csinált, és őtől -e viszont felnéztem, mert az egész pályafutása olyan, hogy meghatározta az én törekvésemet, hogy én is valaki legyek ebben a dologban. Köszönöm szépen a mai adás vendégeinek, hogy sok olyan dologba beavadtak bennünket, ami szerintem a hallgatókat is, és itt a stúdióban mi egymást is, amire talán nem is számítottunk a műsor elején. Ugye itt a nyitottságról volt szó, a cserről. <sítható> a kettős karrierről, ami szerintem egy nagyon jövőbe mutató gondolkodástükről. Köszönöm szépen hallgatóinknak a figyelmet, önök az FM90 Campus Radio apamonta.hu című műsorát hallgatták. Köszönöm szépen mai adásunk vendégének, Kamuti Jenőnek, Kulcsár Krisztiánnak, illetve Dékán Tamásnak, hogy vendégeink voltak, és hallgatóinknak pedig kívánok további kellemes rádiózást, hallgassák továbbra is az FM90 Campus rádió műsorait a viszonthalásra. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen. Ez volt az apamon.hu, az FM90 Campus rádió őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is ugyanekkor ugyanit.